De mult, tare de mult, Într-un ținut din depărtări, De peste nouă mări și țări, Domnea vestitul Crai Dadon. Avea acesta o fire cumplită. Nu se simțea la largul lui decât în goana cailor, În focul bătăliilor, în zângănitul armelor. Cât a fost în putere, vecinii lui n-au avut liniște. Când le era lumea mai dragă, coștile aprigului Crai le pustiau satele și orașele, le pârjoreau recoltele, iar vieții oameni erau trecuți prin foc și sacie. Dar anii au trecut și pe cumplitul Crai Dadon l-au ajuns anii grei ai bătrâneții. Ah, vai de mine, vai și amar ce zile întristate am ajuns să trăiesc. Abia am gonit oștile ce au năborit în țară și acum, iată, mă simt moale și slab ca un prunc. Mărite, crai. bătăliile au fost ah. multe și crâncene, iar dușmanii Măriei tale numeroși ca frunza și iarba, toți ne simțim. A, ah, fetnice, la anii tineriți, intram fără gazi într-o bătălie într-alta, e... zburam pe cai de la o hotar la celălalt și nu-mi păsa de vifornită sau ploaie, noapte sau zi, iarmă sau vară, e... e... hotarile împărății nu mă mai încăpeau de vitraș, de Foc! Ce Măria ta! Crai vecin tremură de teamă doar la auzul numelui înălțimitare. Vorbe sfetice, vorbe. Crai, un pricoșător de care vorbește, e doar o amintire, cel pe care l-ai în față, Ia vină mai aproape. Ha, ești în stare să-ți o taină sfetnice! Ca și cum ar fi a mea? Mm, e bine, pe care îl ai în față, îl doar șalele, îl trec lunghiurile, vede ca printrosită. și uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, mâinile îi tremură. Maria ta, măria, astea, slăbiciune însemnate, trecătoare. Vom chema Fraci vestiți să ne vie ha să ce nu încerca să mă mângâi, să-mi bătrân ce tare opusit, m-am săturat de bătălit Vreau și eu, puțină liniște, să stau într-un jilț adânc și moale la gura su Mărieta! Uh. Mărieta! Un putător de veci dorește să fie primit uh, Să-i Mari ridicai! Pregăciuni! Binecumvest de ce nu suferă întârziere. Da, nu ești O știri, vrăjimari, au căutat hotărârea împărăției. Armie puternică și numeroasă, mă ridicai! Mă ridicai! Când Și din cealaltă parte a țării, a o oaste și pârjolește totul în cale. Și amar de bătrânețile mele, n-am o clipă de gaz, Ce traichinuitor, mare sfetnic. Poruncă, maria ta. Chiamă câțiva dintre dregători cei mai de vază a Să Să chelzim cu toții ce e de făcut. Mărite Craind, totul va fi bine. Cum nu se poate mai bine să mergi... A adus o veste proastă măriei negere. găre Da ce a cu zura da? I-am stricat ticna luminației sale și, și tu și eu Noi da de unde Măria s-a așa prăbădit singur liniștea bătrâneților Cum singur care? se poate așa ceva? A, a? că se poate eu spun eu, care am încărânțit în slujba măritului Crai, așa, așa. cât a fost tânăr și voinic și a hărțuit mereu vecinii. Da, da. Anul și război. Da, Acum le-a venit și lor apa la moare. Anei au trecut și Maria sa nu mai visează bătărie. Vrea să-și încălzească și el oasele ostenite sub o plapu Se pare că nu prea o să aibă parte de așa ceva. Crezi eu, după veștile rele pe care le-am adus. Tărțuit, fără milă și răgați de dușmani, Bătrânul Crai și-a pierdut liniștea și somnul. Oricât încearcă, nu mai reușește să pună geana peste geană. Cei mai vestiți doctori i-au preparat licori și leacuri tămăduitoare. După ei și-au încercat norocul și bracii, dar totul a fost în zadar. Până într-o zi, când pe poarta cetății a intrat un necunoscut cu o fățișare ciudată. Măria ta, măria ta, măria ta a sosit cetitorul în stele. Cine-i acela E vestit, Mărite Crai, toată lumea vorbește de știința lui. Se spune că are tot felul de leacuri aha, minunate. M-am gândit că poate aha. va reuși să-i redea tale somnul tu, mult dorit. Somnul nu spui să fie adus aici numai decât neîntârziat. Plecăciune înălțate și slavite crai, plecăciune! Am susit la chemare mare lui sfetnic al luminației tale. Da, marele sfetnic, bine ai făcut ce-a făcut. Ia spune, ai adus, ai adus, ai adus leacurile? Oh, oh, oh. Fără ele, prea precatul vostru, slujitor, ar da, fi avut obrazul da, da, da. să lasă. se arate în fața strălucirii da, da, da, da. sale. Da, da, da, da. lasă femenelele lasă, se pricep mai bine cu tine-mi. Ja, aplă și arată ce ai adus. Vreo vreau vreau de ei apune. N-am mai pus peste jale de căzvan, și cum dau să adorm mai aflu cu o aste vrășmașă, mi a călcat hotarele pe un scat pe avo, bine, slăvite crai. aici în această triste, am leacul potrivit pentru necazul măriita. Priviți, rocuvă previiți da, da, luminate, un cocoș da, dar un cocoș cu totul și cu totul de aur Cum strălucește, cum mai sclipește O pasăre minunată care va păzi somnul măriei tale e, e, Un cocoș? Da, măria ta da. ăștia mai degrabă te trezesc decât te adorm Cocoșii din cetatea de scaun mi-au multe ore de odihnă. A, am pus să-i pe, așa așa pe toți. Așa-i, așa-i, i i pe tot, pe i-a de rând, maria ta, o de pus în ciorbă pe când acesta acesta e o pasăre minunată. Da? Când vor auzi de ea dușmanii, nu vor mai întrăzni să te atace. Da? Stă la locul ei tăcută zile, luni sau chiar ani. Prinde glas cocoșesc doar când într-un unghi de zare sau altul vede vreoaste care, neștiind de pasăre, pornește spre împărăția măriei tale. Atunci ea își spurlește creasta, se spate și strigă dând de veste că îi primește. Ți-o tăruiesc, Mării de Crai. Îți va fi slujitor credincios. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc din inimă. Ai că e de-acum Voi dormi atât de bine. Măria ta, să răsplătim omul e dreptă lui. Da, desigur, să-i plătim, să-l lăsăm, să-l răsplatim. Răs prea cinstit, am să te răsplătesc, regiești. Ba, nu, ba, nu, ba, nu, mai nu, ia plătești. El spune, da. spune, vrei au, vrei, no. este mare, no. dorești no. cel mai strașnic armăsar? No. Ori un palat, no, ori da, e, orice da. dorință vrea, vrea, ți îți ca și cu. Ja. Da. Ai, ai, ai, grăiește. Luminate, pasărea minunată ce ți-am dăruit, oh. nu are preț Ule, ea să are fără număr, nu te sfii Nu-mi trebuie ai. nimic, slăvite crai Pot dobândi și singur tot ce dori mm, Și totuși vreau să te răsplătesc, prea iscusit Nu pot îngădui să pleci cu mâna și buzunare goare de la curtea împărătească Ai, ai, ai, ai, ce ai! Cerem. Tot ce dorește inima, ou, orice! Luminația ta! A? Îmi voi lua răsplata, dar cu încăduința Măriei Tale, nu acum. A. Voi veni după ea altă dată. A. Altă dată! Și bine venit la mine! Ține minte, Caiu don nu-și uită niciodată! Maria și acum, slujitori, luați cocoșelu, șasezați cu mare, mare grijă. Pe cea mai înaltă turlă a paratului. Data Maria <laughs> Să văd care dintre vecinii mei, vreau să spun, dintre dușmanii mei, va mai îndrăzni să-mi calce hotarele și să-mi tulbure în rătescul meu somn. La nimeni, nimeni, nu uitația ta, fi despre minunatul cocoșel de aur a trecut de mult hotarele împărăției. Acum, bătrânul Craidadon D'Adon în liniște și pace. În fiecare noapte, doarme somn adânc. <trui> <trui> a uitat că mai există ori bătălii, războaie sângeroase. Când? Într-o noapte fără lună și stele... Ce nu -a /a de madril, Ce Trezește-te, Tătuța! Și n-auzi? Ce, ce s-a E prăpăd. E prăpăd, n-ai auzit? În noaptea asta, cocoșul de aur a prins glas. cocoșu! cocoșul? Da, da! cocoșul de aur. Da mai ca semn de-ul! Strigăm și se zbate! Să ducă! Să Am fost afară și l-am văzut cu ochii mei! Se zbușe, m-au cu un dreptat spre partea de unde ne văd dușmanii! Vin oști străine! Ah. Auzite, curburare încetare! O, Oh, noi de șagă, plăhai, S-a terminat cu somnul. Noroc, am doi feciori ce au crescut ca brazii. sunteți tineri, sunteți voinici. E vostru să porniți la luptă. Statuca, că găduiesc să plec eu la hotar cu eu, Vă eu, vă eu. Dragii mei, îmi saltă inima de bucurie când vă văd de. Fapte mărețe, duceți-vă, feții mei, plecați amândoi la luptă, fiecare în fruntea unei oștii. Mulțumesc pentru că Să fiți vresnici și de temut, așa cum a fost citat al vostru. N-aveți și cruzare, cum n-am avut nici eu drum bun, feții mei! Să Una după alta. Una, două, șapte, nouă. Dar de la oștile celor două în împărătești n-a sosit nicio veste. Craiul Dadon nu mai are stare. Or fi biruit feciorii lui, or fi fost înfrânți. Bine, bine, bine, bine, glas și se zbate. De la fiimei sfetnice, n-a să o nicio veste? Tărite, nu. toate strâjile de la meterezele cetății au poruncă să dea de știre neîntârziat trimisului creișorilor. Zi și noapte, tot stau cu ochiia țintiți în zare, doar, doar ce iar câte păpoși! Mare sfetnic! Poruncă luminate, crei. Crânge-ți neîntârziat o oaste nouă să meargă la hotare. Reșurii sunt plecați. Cine va fi în fruntea ei slăvite? Eu, sfetnice, dă porunca neîntârziat să se adune viteji și să pornim. Îndată, îndată prealuminate, mă duc să pun la cale toate cele de cuvinte. Ai, Jamal, s-a dus tihnat. Iar la război. Merse oastea Craiului Don, fără răgaz, prin ținuturi pustite și arse, dar nu întâlni picior de dușman și nici armiile celor doi creișori. Abia într-a opta zi de la plecare, între culmile răpoase ale unor munți, ostacii ce pășeau în frunte, dă dură glas că au zărit ceva. Ia ce un cal care paște. Nu nu, nu, nu, nu, sunt doi. Nu au oșei, nici frâie. Și un cort de matase, brodat cu fir de aur. Da, da, da, da. da. da, da, da, da. Este cortul celor doi creșoare, îl recunosc. Să ne apropiem! He, ce liniște ciudată! Mă Oh, Uite ce vie! Ce nenorocire! Ce se petrece aici, oștine? Nu-i atâtă spaimă! Mărită! Cei doi feciori înălțimii tale? Mai spune o dată, omul. ce e cu ei? Mărită, nu puteți... Îți poruncesc să grăiești oștine. Oh, acolo, în cortul de mătase, fii înălțimii tale, zac fără sufla. Amândoi, amândoi slăvite. Oh, amândoi. Vai mie, ce năpastă, cei mei, voi nici mei morați amândoi. Ține-ți Nu mă tulburați, fetnice. Lasă-mă să plângă voie voi, năpasta, ce v-a lovit. Vai mie, rămas am singur pe lume, maica lor... M-a părăsit de mult și acum ei, reazimul bătrâneților, mă... Maria ta, Maria ta, în gânduie să ne pasta ce te-a lovit e grea, oștile celor doi creșori sunt și ele nimicite. Da, mă, da, am cercetat toate împrejurimile, n-a scăpat cu viață niciun luptător. Ce mai stăm să pornim pe urmele dușmanilor, să-i zdrobim, să-i facem Zadarnic, mărite Crai, oștile dușmane au părăsit locul de mult și-au luat prada, retregându-se spre hotare. Oh, ce... Dar... ce se petrece? Aud eu bine glasul unei copile? Da, maritecrai. Crai, am găsit-o ascunsă într-un cort. Se pitise între faldurile sfârșiate ale unei perdele. După chip și stroi, pare de neam străin. Ne-am gândit că e o iscoadă ce ne-a călcat pământurile. Da, da. Am legat o fetele. Dați-m-n drumul, dați m drumul, nu mai sim în mâini. Dați-m-n drumul. Ostaș, aduce-o la aprobare. Mai repede, nu ți-au zis porunca mori și soli. Îi scoate mai repede și scoate. Hai. Cine ești, fetiță? Grăiește ești tu? te crai. Poruncește mai întâi să-mi slăbească legăturile. Dezlegați-o. Ondata Maria, ondata. Multe mesc luminate, crai. Am să-ți povestesc cine sunt. Domniei tale care ai fost bun cu mine, am să-ți spun povestea mea. E o poveste lungă. Bine, copilă, bine. După înfățișare și grai să vede că te tragi din neam ales, se cuvine să dăm toată cinstirea unei atât de gingașe, de blând, de făpsuri... Îți mulțumesc, slavite. Aș văzut? Aș văzut? Dar ce nu mai fi și în asta? Hmm. Și cum ar fi ajuns aici, în creierii munților? Cine știe? Ha, și dacă e într-adevăr de neam ales, de deci ce ori fi lăsat-o aici, oștile dușmane? Eh? E, mie toată tărășenia cu fata asta nu-mi place deloc. Păi afară de chipeșe și îmbrăcată numai în aur și mătăsuri. Aha. Eu cred că ei o de. Nu brodi și tu esteți. <laughs> da, dar râdeți, voi râdeți, dar n-ați cu ce ochi și uita măritul crai la ea? pentru că privea o stea sau o floare. Nu s-a apropiat bine fetișcană și via și răsucit mințile măriei sale. Aha. Aș uita de bieții crăișori hmm. ce zac în cort cu spadele în piepturi și de oastea nimicită și... De sârmana țară pustită. Da, da, are dreptate furtatul. Lăsați oameni buni, lăsați om trăi și om vedea ce să o alegi din toată întâmplarea asta ciudată. Oastea Craiului Dadon porni spre cetatea de scaun. La loc de cinste, alături de bătrânul împărat, ședea tânăra și prea frumoasa domniță. Deodată, din mijlocul mulțimii de târgoviți, se ivi un bătrân cu părul alb poliviu, purtând o căciulă țubliată presărată cu aștrii spiditori. Plecăciune, căciune, plecăciune, încătuie umilului tău slujitor să-ți spună pun venit. E, noroc și bucurie, scuzit cititoare în la ce vânt te aduce pe aici, Brindecra? slăvite, a sosit ceasul să-ți cer răsplata pentru minunatul cocoșel de aur ce ți-am dăruit cândva. Am auzit că te-a slujit cu credință. Adevărat? Cum am auzit de el vecinii, n-au mai cutezat să-mi scelii liniștea și somnul. Mi-au călcat de curând pământurile, niște vrășmași, netremiște. Ni am să le vin eu curând. De -ac. Unul pe lume e Craiul da Adon. Luminate crai. Mm. Te-ai legat să-mi dai răsplată pe măsura neprețuitului meu, dar... Da, am și-mi voi ține făgăduiala. Grăiește. Mărite don. singura răsplată ce-mi doresc este minunata, prea frumoasa domniță ce a din stânga mării tale. Oh, ce drăzneală! Oh, ce nevoie ai tu de copil asta? Uite, dacă vrei... Cel mai de soi sirep din Hergelia, mea, iau tău, prețuiește cât un ținut cu toate bogățiile lui. nu trebuie slăvite, eu vreau domnița. Ce ce obreznicie. Dacă vrei, te fac sfetnic, mare sfetnic. Ușor, șfinte drăgătorii credincioși, prea ușor. Nu, te crai. Îmi sunt mie un bun sfetnic și mi de ajuns. Îți dăruesc toată visteria, sau o A, jumătate din împărăție la alegere! Nu, te crai, nu râvnesc niciuna din aceste comori și nici dregătorii. Singura răsplată pe care o doresc este domnița Ce-ți oh, minții ce cerdu ce, omule Îți dau orice pe lume, dar nu fata De ce, mărite că, -că Pentru că doresc să-mi fie soție mm -hmm. Domnița aici de față va fi No, am Mărite Crai, dar ai făgăduit să-mi dai răsplaza ce-mi dorește inima. Martor a fost toată suflare din cetate. Țineți cuvântul, Mărite Crai. <oose> cuvântul meu... Nu țin cuvântul față de un tată rău care nu-și culaște lungul nasului. Flăgitor nebun, Marite, nu merită să-ți pierzi vremea cu el. Alungă-l. Na, Luați-l pe zâmbăru și afară cu el din mi Nu să plec. Reiau dreptul meu. Sunteți martor oameni buni, a făgăduit? Să-ți țină cuvântul, cuvântul de Crai! Michele, ridici glasul asupra unui cap încoronat, slujitori? Răpuneți-l pe magica! Hai să-ți <trui> dai să seama, Crai Hain! Nu loviți, nu! Nu-i bine ce a făcut măria sa! A răsplătit binele cu răul! Nu-și-a ținut cuvântul! Păi, făcoșul! Pute! Cucoșul de aur! Priviți! Ce da. a luat de pe și bine spre calașa împărătească! Uitați-vă! la a, Uitați -a de jos din revan pe crai! Îl ciupește! de aur! Îl, îl a, de aur l pedepsit! Aspră, dar meritată pedepsă! Priviți-l! Priviți Și-a luat, și luat vorul, se duce! A fost într-adevăr de aur, cum se spune? Cine știe? Oricum, pentru norodul întregii împărății, pasărea asta minunată a fost mai de preț decât tot aurul din lume. Ne-a apărat an și an roadele ogoarelor și livezilor, liniștea caselor, și a nu vă întristați, oameni buni, poate într-o zi, cine știe, cocoșelul de aur o să apară din nou în cetate. Să vezi atunci bucurie. <fie> <fie> Întâmplarea cu minunatul cocoșel de aur s-a petrecut de mult tare de mult. Dar amintirea ei a rămas vie, căci poveștile cu tâlc dăiniie din tată în fiu. Iar cei ce le ascultă, caută în ele acel bob de aur ce se numește înțelepciune.